Qala rabbi shrah li sadri Akasema ewe mula wangu mlezi nikunjulie kifua changu wa yassir li amri Na unifanyie nyepesi kazi yangu wa hlul min lisani na ulifungue fundo lililo katika ulimi wangu yafqahu qawli wapate kufahamu maneno yangu waj'alni waziran min ahli na nipe waziri katika watu wangu akhi. harun ndugu yangu ushdud bihi azri kwakee niongeze nguvu zangu wa fi amri na umshirikishe katika kazi yangu inusabbihuka kathira Ili tukutakase sana wa nadhkuruka na tukukumbuke sana innaka kunta bina basira hakika wewe unatuona قال قد اوتيت اسلك يا موسى اكسمع حقيقه ومهpewa ombi yako ewe Musa wa laqad mananna alayka maratan ukhra na hakika tulikwishapofanyia hisani mara nyingine iz auhayna ila ummi kama yuha pale tulipomfunulia ya mama yako yaliyofunuliwa ni qudh fihi fitabuti fihi fi liyami, fa qudh fihi fil yamm falyulqihil yamm bisahil yakhudhuhu aduwwun li wa aduwwul la wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusnaa ya kisanduku na kishakitiya mtoni na mtu utamfikisha ufukweni atamchukua adwi yangu yango naye ni adui yake na nimekutilia mapenzi yanayotokana kwangu na ili ulelewwe machoni mwangu ithamshi ukhtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakfulu farajanna ila um... مِكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى لَدَيَّكَ وَلِПОْكُندا لَكَ سَمَا Nikujulisheni mtu wa kuweza kumlea basi tukakurejesha kwa mama yako ili macho yako yaburudike wala asihuzunike na ulimuwa mtu na as katika viki, na kwa majaribio mengi ukakaa miaka kwa watu wa Madiana kisha ukaja kama ulivyokadiriwa ewe Musa wastana'tuka li na nimekuteeua kwa ajili ya nafsi yangu idhaba anta wa akhuka bi ayati fi dhikri nenda wewe na ndugu yako pamoja na ishara zangu wala msichoke kunikumbuka idhaba ila fir'auna in nne kwa Firauni, hakika yeye amepindukia mipaka faqulalahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw maneno laini uwenda akazingatia au akaogopa قال ربنا اننا نَخَافُ ان يفرط علينا او ان يطغى وكسمه ايوه مولا ويتمليذ Hakika sisi tunaogopa asije akapindukia mipaka juu yetu au kufanya jeuri. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Akasema msiogope. Hakika mimi ni pamoja nanyi. Nasikia na ninaona. Thatiahu faqula in ya rasuula rabbika fa'arsil ma'ana bani isra'ila wa la tu'adhdhibhum qad ji'naka bi'ayatin min rabbika wassalamu 'ala man alhuda basi muendeni namwambieni hakika sisi ni mitume wa mola wako mlezi basi waache wana wa israeli watokenasi wala usiwadhibu sisi tumekuletea ishara itokayo kwa mula wako Mlezi na amani itakuwa juu ya aliyefuata uongofulu inna qad uhiya ilaina anna aladhab ala man kadhaba hakika tumefunuliwa sisi kwamba hapana shaka adhabu itamsibu ana na akapuuza qala faman rabbukuma ya musa akasema basi mula wenu mlezi ni nani ewe musa qala rabbuna allazi a'ta kull shay'in khalqahu thumma hada akasema Mula wetu mlezi ni yule aliyekipa kila kitu kumbo lake isha akakiongoa qala fama balul quruni alula akasema nini hali ya karne za kwanza qala ilmha inda rabbi fi kitabilla la yadhill rabbi wa la yansa akasema ilmu yake iko kwa mula wangu mlezi katika kitabu Mula wangu mlezi حَطَتِي وَلَنْ نَسْهَاوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنَ النَّبَاتِ شَتَّى ambaye amekufanyieni ardhi kuwa tandiko na kukupitishieni humo njia na akapoteremshieni kutoka mbinguni maji na kwa hayo tukatoa na namna mbalimbali za mimea kulihuwaa adhamakum in fi zalika laayatil kuleni na mchunge wanyama wenu hakika katika hayo zipo ishara kwa wenye akili Allah hu akbar Allah la ilaha illa Allah Musa akamjenyekea mola wake mlezi kwa kumomba nikunjuli kifua changu ini ondoke adhabu nitimize ujumbe wa mola wangu mlezi na unisahilishie kazi yangu ili nipate kutimiza wajibu wangu na likate fundo na ulimi wangu nibainishe maneno ili watu wafahamu vyema ni yasemayo na nijalie mtu akonionga mkono katika watu wangu na ndugu yangu Harun anizigishe nguvu zangu na umshirikishe nami katika kubeba mizigo ya ujumbe na kuifikisha ili tukithirishe kukutakasa na si kwa laiki yako na tuyakiri majina yako mazuri kwa wingi ewe Mola wetu mlezi hakika wewe daima unatuangalia sisi na unaashughulikia mambo yetu Mwenyezi Mungu akamwita mtume wake Musa kwa kusema, nimekwisha kukubalia ulioyaomba na hii ni zawadi ndiyo kutunukia wewe kwa hisani na sisi tumewahi zamani kukufadhili wewe kwa hisani bila kuomba Tulipomuongoza mama yako kwa uongozi nafuu katika maisha yako tulimwamrisha kuweke na hali wewe ni mtoto mchanga wa kunyonya katika kisanduku na kisha chuk kisanduku akitiye katika mto ili usije kuli na Firauni pale alipokuwa na waua watoto wote wanaume wa Israeli tukayafanya maji ya mto yachukuwe kisanduku kile mpaka ufukweni kwa mujibu wa mipango yetu Firauni na yangu na wako akakichukua kile kisanduku nami nikakopa mapenzi ya rehma na ulinzi ukapendwa na kila aliyekuona ukapata malizi mazuri yaliyobora chini ya ulizi wangu ewe Musa jiwa ya kwamba zamani sisi tulikwisha kukufanyia hisani pale dada yako alipokuwa nakwenda kiangalia hali yako ulipokuwa katika jumba la Firauni na akawaona wanakutafutia mtu kukunyonyesha ni yeye aliyewaongoza kwa mama yako na sitakurejesha kwake hapa chakufurahie kuona uhai na umerejea kwake na si huzuni na kilio. Na ulipokuwa na ukamua mtu katika kaumu ya Firauni bila kukusudia tukakuvua kutoka katika nadhiki iliyokupata na, na tukakusalimisha na shariao. yao ukenda mpaka Madiana na huko kaka miaka kadhaa kadhaa. Kisha ukatoka Madiana na ukarejea kwa muda tuliyokadiria kwa ujumbe wako. Na nikakuteua kukupa wahi yanayofunuo na kubeba utume wangu. Nenda wewe na duguyo huyo mkisaidiwa na, na miujiza yangu yenye kuashiria una dini na utume wala msidhoofike katika kutimiza ujumbe wangu wala msighafilike kunikumbuka na kuniomba msaada. Nenda pamoja na ndugu Haruni kwa Firauni. Hakika huyo wapindukia mipaka katika ukafiri wake na jeuri zake. Mtakeni kwa upole na ulaini, aniamini mimi kwa kutaraji hasa akumbuka imani aliyoisahau na akaogopa matokeo ya ukafiri wake na ujeuri wake. Musa na Haruni wakanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu wakasema. "Ewe mwana wetu mlezi. hakika sisi tunaogopa huyo Firauni asituvamie kwa madhara." Na tapindikia mpaka katika uovu. Mwenyezi Mungu akawapoza kwa kusema, msimhofu mhofu Firauni, kwani mimi ni pamoja nanyi Na nakuulideni. Naye asikia, ayasemayo, na ya ya naona na na yati sito mwachia ya huzuru ni. kwa Firauni, namwambie ni, hakika sisi ni mitume tuliotumwa kwako na mwela wako Mlezi." Tumekuja kukutaka umwamini yeye na uache wana Waisraeli Israeli na adhabuni. Wa na, na sisi tumekuletea muujiza kutokana na Mwenyezi mungu Kuwa ni ushahidi, wa ukweli wa haya tunakuitia. Na mwenye kufuta uongoofu atasalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu Na anapoghadhibika kwake. Na hakika Mwenyezi Mungu ametufunulia sisi kwa adhabu yake kali itamshukia na na akapuza uto wetu, Firauni koje uri wake na uja wake akasema ewe Musa ni nani huyo Mola wenu mlezi Musa akamjibu Mola wetu mlezi ni yule aliyekipa neema ya uumbo killa kilichoundwa akakiumba kwa sura aliyopenda yeye subhanahu na akakielekeza kwa alivyo akasema Mola wetu mlezi ni yule aliyekipa kila kitu uumbo lake kisha akiongoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa bikijalia kila kiumbe kina sifa zake mahsusi za kutekeleza kazi yake kilichobiwa nacho katika maisha kama alivyopewa hidaya ya mwanadamu. Fir'aun yakasema, "Ye nini hali ya karne za zamani yaliyopitikana huko?" Musa akasema, "Ujuzi wa karne hizo kwa mula wangu, mlezi pekee yake hayo yamedhibitishwa katika madaftari ya vitendo vyao." Hapana kitendo kinachompotea sikijue wala yeye hasahau yeye huyo ndiye Mungu mwenye kwa fathili, waja wake kwa kuwaumba na kuwalinda amekutengenezeni ardhi akaipunjua kwa uwezo wake na akakupasulieni njia mnazopitia na akakuteremshieni mvua sasaleta mikto na yeye subhanahu akatoa namna mbali, mbali za mimea inaofutelifiana kwa rangi na utamu na manufaa mingine naupe mingine nausi na mingine mitamu na mingine michungu na yusuhaana amewaelekeza hoja wake wanufaike kwa mimea aliwatolea kwa kula na kulishia mifugo yao na kama hayo na akataja kuwa katika kuumba huku na kuanzisha huku na kutumia huku ni dalili zilizowazi za kumongoa mwenye akili afike imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini mitume wake